«Уже не кажучи, що і сера Гершеля читала, і мсьє Бартельйона, і Гроса, і, до речі, земляка вашого, пана Рудого, теж опанувала». Гм. розгубився напарничок. «Георгія Михайловича я добре знаю». «Так отож, зраділа Муся, побачивши, що перемагає горе напарника». Витягла з-під подушки брошурку доктора Шерла і нею переможно в повітрі помахала. А найбільший мій учитель – ось. Тут усе так легко і ясно прописано, не гірше, ніж у містера Конандойла. Тут і аналіз, і методи, і весь науковий підхід. А ви? – і перекривила. Романчики любовні. Зовсім як мій татусь, кажете. Ну, про ці брошури нічого не можу сказати, з повагою відповів Олексій, а по всіх інших параметрах бачу, що ви, дівчина, серйозна. Прошу вибачення, якщо образив. Мир вистромчився, кумір застібнув, простягнув мусі руку. Муся для годиться якусь мить подумала і потисла простягнуту руку. «Мир!» – згодилась. «Тільки ви, вельми шановний пане, крапко, більше ніякого неподобства не чиніть, як учора в коридорі». «Та це ж я не з власної волі зашарівся той. Це ж для людей було, для конспірації». І рибанькою мене більше не називайте. Слухаюць, посміхнувся і серйозно додав. Ну що, звіримо наші карти? Щойно всілися разом за скляний столик біля вікна, щоб нараду провести, тобто карти звірити, як у двері офіціант постукав. Олексій відчинив той зі срібною тацею стоїть. Шампанське кланяється для пані, горілочку для пана, як домовлялися. Ну, ставте, зрадів Олексій. Офіціант невидимий пил зі столика змахнув, бокал і чарочку поставив, блюдечко з лимоном і тістечком посередині примостив, вклонився і пішов геть. Муся... До Кірлова на чарку глянула і зітхнула. як Знахідка для шпигунів. Я теж так вважаю», – радо кивнув Олексій і подав їй бокал. «Але за нове знайомство не гріх. Це правда», – подумала Муся, – виручить до рук бокал. Цокнулись, випили. І голови над столиком зсунули, мов, – Змовники. «Отже, який паціянс у нас виходить?» – хвилиною пізніше говорив Олексій Крапка. «Я потрапив сюди, маючи дві підозри. Посол Айзен займається, тобто займався промисловим шпигунством. Кілька років тому я це майже довів». І докази мої були беззаперечні, але дещо сталося, дещо таке, що змусило мене відступитися. Айзен викрутився, а мене з розшукового департаменту в околоточні розжалували і від усіх справ відсторонили. «Через що таке сталося?» – запитала Муся. Це довга історія з Олексій. Довга і надто особиста. Помовчав. І Муся помовчала, спостерігаючи, як по обличчі Олексія тінь пробігла. Ледь помітна, але Муся спостережлива. Ну от, продовжує крапка, тепер тут, у Києві сталося таке, до речі, ви про це замітку читали, якщо в моїх речах порпались. Але ж і ви, мої, роздивлялися, не втерпіла подати репліку «Муся».